La Sintonia del Mar, Ràdio Vagú. Les novetats, primer aquí. La Sintonia del Mar, Ràdio Vagú. La del Mar, 97.7. It could be wrong, La Ràdio, la ràdio, amb més èxits.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 Benvinguts al programa DSB. Com cada divendres de 10 a 11 del matí, a Ràdio Vagú parlarem d'un tema diferent que ens ajudi a créixer interiorment, que tingui a veure amb el fet de despertar la consciència, ens atrevirem a somiar despers i serem capaços de viure els somnis. El programa d'avui el dediquem a la metàfora que la vida és un teatre, que té el seu origen en temps del barroc. Tothom en algun moment interpretem papers. Tenim diferents personatges segons la situació o la companyia en la que ens trobem. A vegades ens sentim en una tragèdia i d'altres en el moment més ridícul d'una comèdia. Un cop de l'escenari hem d'entusiasmar el públic que som nosaltres mateixos. L'aplaudiment vindrà a donar per l'aprenentatge i l'emoció. Comencem amb el programa d'avui, el Teatre de la Vida. Bé, gràcies, Laia. Doncs comencem amb el programa d'avui, el Teatre de la Vida. Fem una mica de roleplay, rols de personalitat. Jugarem una mica amb això. Doncs bé, demano una mica d'imaginació, aixequem el taló, ens trobem dos personatges i amb aquests personatges hi ha una persona gran i moribunda al llit i una altra que està al seu costat i que està escoltant el que li diu i aquesta persona que està moribunda, està malalt, li diu si pogués viure novament la vida En la pròxima trataria de, no, de cometre molt més errors no intentaria ser tan perfecta En relaxaria més em prendria molt poques coses en serietat correria més riscos, faria més viatges contemplaria més capvespres Poaria més muntanyes nedaria més rius Aniria a més llocs allà un tema ha anat tindria més problemes reals i menys imaginaris Jo he sigut una d'aquestlles persones que va veure amb seny cada minut de la meva vida clar que vaig tenir moments d'alegria però si pogués tornar enrere tractaria de tenir més bons, bons moments per si no ho saps per si no ho saps la vida està feta de bons moments no et perdis l'ara baixa el telon i ara obrir la reflexió Quantes persones podíem encaixar amb aquest paper? D'aquí uns anys, quan ens podíem trobar amb aquest paper? Estar al llit i repassar una mica la vida i dir per què no vaig fer això, per què no vaig fer l'altre, per què no em vaig divertir més, per què no vaig viatjar més, per què no me vaig prendre en sèrio, depèn de quines coses que tenen molt de valor, i per què em vaig prendre en sèrio tantes coses que realment li donen un valor i no el tenen quantes vegades al nostre treball o al carrer a l'ambient social on ens desenvolupem les nostres vides, escoltem a les persones que es queixen de tot el que els passa a la vida que no tenen feina, que s'han marallat amb amb l'home o amb la dona que malteixen de tot, si fa sol si hi ha un dia de pluja i estan complicats culpen a tot el món del dolent que els hi passa. Recordem una frase de John Lennon que va dir que la vida és el que passa al nostre voltant mentre estem preocupats fent altres coses. Quantes vegades ens passa això? Unes <sum> quantes. Doncs la vida és una gran obra de teatre i nosaltres som els principals actors. Al voltant d'aquesta obra gira tot. Potser... Una, pot ser una història molt trista, una comèdia, un drama, una història plena de fracassos o plena d'èxits. Les persones al nostre voltant són els actors secundaris, els quals tenen la seva pròpia història, però la nostra, nosaltres som els protagonistes, i a les nostres mans està fer bé o malament el nostre paper. Recordeu que un bon actor sempre hauria de donar la seva millor actuació, Què penses, Lalla, de tot això? Com estàs? Quin és el teu paper a la vida? Bueno, com totes les persones, suposo que n'interpreto molts, segons el, el, el decorat d'on estic. Molt bé. Doncs em comporto sí. d'una manera o d'una altra. I, nos, I quan te sent reprisos. més a gust? En quin paper te sents més tu mateixa? Quan estic amb els amics o amb la família, en un ambient relaxat, tranquil... És gent... més fàcil, no? Clar, perquè com que ja et coneixen i ja sí. et pots mostrar tal com ets. Està bé, i segueix una mica el rol del guió, no? La de més gent està més encaixats, no? Diguem encaixats? Sí, que diguem-ne que estan més, tot el que tu vols pretendre, demostrar o fer encaixa més amb la situació, la situació que hi vius. Perquè hi ha moments que uns se sent una mica malament que dius, bueno, i ara jo penso això, però qui s'atreveix a dir-ho? Clar, jo així estic entre amics o família, doncs ho dius i ja està. <ríe> però clar, si estàs a la feina o estàs en un, un, mm -hmm. en un grup que no coneixes, llavors et talles una mica interpretes un paper. A vegades et fas passar per tonto o que no saps i sí que saps, però... Sí, aquí entrem una mica en el que és després els conflictes no? que tenim mm -hmm. en nosaltres mateixos quan tu dius que ets d'una manera i has d'interpretar un altre paper a la vida màscares que utilitzem. Molt bé, si ens prenem la vida com un teatre hem de pensar que cada, cada matí s'aixeca el teló i iniciem cada dia d'igual forma. Dia a dia anem fent l'escena que representarà el guió de la nostra vida. Suposadament hem de donar el millor de nosaltres, aconseguir passar a parar les situacions difícils, sense perdre de vista les nostres metes a la vida no importa el que fem sempre hem de lluitar pel nostre somni sense perjudicar el tercers i si alguna cosa surt malament tornar a començar i no rendir-nos mai si la vida és un teatre doncs sempre podem copiar una mica les històries dels que triomfen a la vida no? dels papers estelars que tothom en coneixem aquests patrons, no? Aquestes persones, tot i que tenien moltes adversitats, han aconseguit o van aconseguir els seus somnis i sempre serveixen com a exemple. Ni d'altra banda, hem de ser gent entusiasta i no deixar que ens contamini la nostra vida de pessimisme a les persones negatives. Coneixes alguna persona negativa d'aquestes mm. que... Alguna, alguna. Despertar somiar, Despertar, somiar i viure. El teatre no pot desaparèixer perquè és l'únic art on la humanitat s'enfronta a si mateixa. Arthur Miller, dramaturg nord-americà. Despertar, somiar i viure. Bé, continuarem amb el programa Ja sabeu que estem a Despertar, Somia i Viure Que tenim el programa El Teatre de la Vida Roleplaying I ara que hem fet aquesta escena Una mica improvisada I que tothom ha tingut temps per pensar I per veure doncs, Recordem els telèfons Per la gent que, pugui, que vulgui trucar El telèfon de Ràdio Begú És el 972 6243 03 També estem a Facebook, la pàgina Despertar, somia i viure. Puedo enviar missatges, correu electrònic, despertarsomiaiviure, gmail.com. Continuem. Cada dia hem de començar amb un gran somriure. I veurem com aquest somriure pot influir en nosaltres amb les altres persones amb un somriure podem derrotar els més grans dels nostres enemics moltes vegades simplement espere, esperem el millor de la vida però tots recordem que la vida és sàvia i seria bo preguntar-nos què estem nosaltres disposats a donar per la vida sabent que hi ha un equilibri entre donar i rebre si dones els teus, el teu temps o la teva atenció als estudis, seràs un bon estudiant. I si dones dedicació al teu treball o al teu hobby o al que tu creguis que és important per tu, recordem allò de les 15.000 hores, seràs un expert en això. Per tant, és molt, és molt important de tenir en compte allà on te posem l'atenció, quin paper representem a la nostra vida, o si som conscients d'aquest paper que representem perquè tots tenim les mateixes oportunitats de realitzar-nos a la vida depenent del paper que interpretem i com el fem i quina atenció dediquem la diferència és que uns prenen aquestes oportunitats i uns altres la deixen passar ara hem aprofitat l'oportunitat que ens dona a Ràdio Vagú la sintonia del mar mm -hmm. hem tingut un moment per la reflexió i anem avançant una mica més Molt bé, parlarem de... del role-playing, de quins rols de personalitat utilitzem, per exemple, les nostres vides. Quina variació hi ha a la teva vida, Laia, de Quins papers interpretes a la teva vida? Bona pregunta. Jo crec que són molts els que interpreten, no és un de sol. Val. Ara, per exemple, sí. estàs interpretant el rol o el paper de... D'ajudant. <laughs> d'ajudant de, de ràdio i aprenent. Així sí, jo estic interpretant el de l'autoritat directiva. Sí, més o menys. Sí. De vegades no som conscients d'això. Sí, després, clar, la feina interpreto un altre diferent, a casa és un altre, mm -hmm. si vaig a comprar el pa és un altre. Molt bé. Està bé, això. Jo també tinc... Som eh, com havien dit l'altre dia, la paraula, la paraula aquella màgica. Polímata. Soc polímata. Tinc tants papers a la meva vida i tinc el, el cap com un timbal sempre. I de banda és molt difícil tenir equilibri entre un i l'altre. No? Mm. Per exemple, podem tenir, dir que el rol és el paper que tenim a, a la vida, no? que nosaltres interpretem o que el conjunt d'activitats, desempenyem a, a, a la vida es donen un paper no? si jo com a, com a conjunt d'activitats faig esport, faig, dono classes i tal podem dir que tinc un rol de mestre de, de, amb un esport o de monitor o així no? i després diríem que hem de diferenciar el que és el rol de l'estatus, perquè l'estatus és si tu interpretes un paper com hem dit abans per al conjunt d'activitats que tu fas en referència a una activitat o així, doncs hi ha el guió, l'estatus que és el guió establert per la societat. El que la societat et considera o te dona realment eh, els privilegis que pots tenir, no? Sí, és com un paper imposat, no? Un personatge que ja està creat sí. i llavors tu te l'has d'interpretar. Sí, l'estatus, el, el, el diguem-ne que... Podríem dir que és eh, allò que, que la societat te dona, com per exemple quan si tu ets arquitecte o metge o així, tens un estatus i es considera que has de tenir un bon sou, que has de ser una persona molt equilibrada. Que... El que passa que depèn de la societat o depèn de les seves característiques pot variar d'una societat a una altra. Aquest vindria a ser una mica un paper dels pastorells no? que tothom sap com és uh -huh. i estan molt mastegats aquests personatges Sí, l'estatus es pot definir com el lloc que ocupa la persona en l'estructura social tal com jutja i avalua la mateixa societat però després cadascú té el seu propi estatus no? social, la situació de rang i després la societat, depèn de les seves característiques te, te consideres uns privilegis o altres i com ens pot ajudar el role-playing per viure millor? Doncs, bé, bueno, seria tenir l'equilibri entre el que tu consideres o determines que i després el que t'accepta la societat, per no tenir gaires conflictes, no? Per exemple, tu tens un rol a, a la feina, no? Tens el rol de que tens una, estàs d'una estructura... Mm i desenvolupas un paper, el teu jefe un altre, el teu encarregat un altre, el director un altre, i si tu encaixes ben aquí i te sense gust, doncs pots tenir un equilibri. Si no és així, doncs sempre hi ha conflictes, i ha rebeldies. Yeah. És a dir, hem de treure un personatge que, que sigui adequat en el lloc on estem. Sí, també adequat a les nostres expectatives o al nostre interior. Com deia abans de la interrupció, la senyora que em va venir a visitar i va demanar els meus serveis com a coach em deia que això que tenia una vida impossible i molt, molt trist i molt perquè estava molt condicionada a la seva feina. I jo vaig dir que això era que ella ho permetia, que ningú la obligava a representar aquest paper, que era ella mateixa. No? Quan es va donar adonar, al principi em deia que això era impossible, que això ho deia jo perquè segurament que, tenia, que jo no, no estava dins de la seva pell, no? Però després, quan es va donar adonar, aquella persona va veure... És com si l'agafessin i, i travessin de la presó, no? Mm. Estava en un món, estava en un paper que ja creia que era l'únic que podia interpretar i que, i que realment la feia la vida impossible i molt trist, no? I quan es va donar compte va dir gràcies perquè ha sigut com si m'obressin la porta d'una presó. Ara veig que realment estava fent allò perquè jo mateixa considerava que era l'únic que podia fer. I després, a partir d'aquí, van desaparèixer els personatges importants que la condicionaven a la seva vida. I ella va agafar el seu protagonisme. Va ser ella que va decidir. És com passa moltes vegades que tenim uns, una apreciació de rols que, que és equivocada, no? Per exemple, abans eh, anavas al metge o, o un mestre o així, tenia un rol que a tothom li donava molta importància. I avui s'ha diluït bastant, no? Ara ja s'hi o sigui, han perdut una mica la importància, no? abans el que deia el mestre a la missa això que deia, o inclús a, a les religions i ara tothom se'n fa la seva i tothom veiem que els rols perden la importància llavors tu també creixes amb aquest paper també que tens a la vida perquè si no te sents sempre condicionat tothom és millor que tu si tu no has tingut una vida en la qual t'has pogut formar o tens un estatus no doncs te sents que tothom val més que tu i no tens ni autoestima que és una de les coses que val tenir un bon estatus a la vida tens un estatus, la teva autoestima puja, no? I el que no, que no tenim un estatus, una posició a la societat, per exemple, un príncep, tindrà, tindrà la vida molt més fàcil en relació a el que la societat espera d'ell, no? Més fàcil, em refereixo, tindrà més estatus, tindrà més poder per, per manar o per fer. En canvi, una persona que no tingui aquest estatus, serà molt difícil de manar o, o fer-se escoltar. ...a no sé què tu guanyes. S'ha de treballar. Una dels... ...de el de, de que te dona estatus, també, que és, ho veu molt clar... ...és els diners. Els diners és un criteri universal. I és, tan, és tangibles es pot tocar i graduar. Una persona que té diners... ...de seguida té estatus i té poder... ...en la societat que tenim. Després, les, les categories professionals... ...l'enginyeria, la medicina o ser un alcàrrec polític, també té donar un estatus a la societat. De vegades la, la, la religió també té donar estatus, depèn de quines cultures. I les característiques biològiques, el sexe, l'edat, la bellesa física influeix en l'apreciació de la gent. No és el mateix una persona que sigui molt maca que una que sigui molt lleig. Avui dia doncs, també té molta importància. A segons amb quin decorat estiguis. Exactament, depèn. la importància o una altra. Depèn quina obra estiguis representant. Mm. Saps? El, sí. Els lleixos també tenim papers a la vida. Sí. Que representa Corovado de, de Notre Dame, paper protagonista sí. arreu del món, conegut... També hem d'entendre que un individu, un individu pot aconseguir un estatus superior mitjançant el seu esforç personal o bé la gràcia a una habilitat que pugui desenvolupar. Els tipus d'estatus més representatius són el familiar, l'educatiu, el recreatiu, l'econòmic, el polític, el religiós... Hi ha dues formes de, principal d'estatus, el assignat o el que t'han escrit la societat i després el que tu pots aconseguir, depèn de les teves qualitats. Podríem dir que els estatus el assolits i la possibilitat de variar es coneix com la mobilitat social. Depèn de la societat, tenim més oportunitats de, de pujar en el grau d'estatus. De Hi ha dues modalitats ben definides, estatus. el l'legítim, el que ens pertany, el que és nostre, el que determina el comportament dels individus, la vida social i el comportament dels altres i l'estatus que dona la societat. L'estatus contribueix a donar a les persones la següent funció, la seguretat personal, confiança en si mateix, autoestima i un concepte de, de jerarquia. I després el rol ho, de, ho diferenciem de l'estatus perquè és el paper que tu tens, és el, con, el conjunt d'activitats que normalment efectues a la teva vida quotidiana. Podem dir que el rol és el paper, no? el paper de pare, d'espòs de, de o d'alumne, de, de mestre. O... Diferenciem que els rols són únics per cada individu una persona eh, també és un conjunt no? una persona el que tu deies abans de posar fill, professor i estar sindicat tenir una creença religiosa, practicar un esport i ser dirigent a la vegada d'un partit polític i totes són compatibles i algunes van unides amb, una, amb, la, amb la societat només has de només has de desenvolupar una petita activitat perquè el rol existegi. Tu esportista i de vegades millor només poses un xandall i vas a fer quatre... <ríe> quatre... Diu, sí, jo vas amb el rol de l'esportista per el fet de portar un xandall i anar a caminar. Mm. Després el grau de compatibilitat que hi ha entre els rols pot variar depèn de la societat i els valors mantingut per aquesta societat. Ara estem vivint a molts de conflictes que realment eh, ens parla de, de conflictes de rol que poden sorgir de, de moltes maneres, no? Per exemple, les empreses antigues que tenen molta rigidesa, no? Que diuen aquí, o els jefes d'abans, no? Jo ordeno i mando. I tu, clar, si tu tens un, un rol personal o unes activitats que desenvolupes la teva autoestima i el teu, doncs, quan te sents ferit d'aquesta manera, doncs, ja te converteixes en un rebel i estàs mm. a la llista negra i amb els països que ara estalguen molt de moviment, no? precisament passa per això, perquè tu tens un rol, tu creus amb uns drets, i creus que pots viure d'una manera, i t'imposen uns criteris, o t'imposen l'estatus que hi ha social, doncs, normalment t'oprimeix, i fins que arriba un moment que hi ha... Que tots interpretem el Che Guevara. Per això és tan important, eh? d'entendre... El programa d'avui va d'això, no? d'entendre els papers que hem de fer la vida, i i de saber interpretar, i saber quan val la pena lluitar o, o pujar un grau en el paper d'importància, no? Perquè tu, en certa manera, hi ha molts actors secundaris i te pots sentir bé en una obra, no? Però si tu dius, no, no, és que jo vull ser protagonista. Ah, llavors, a partir d'aquí, tothom té el seu dret a, a lluitar a la vida i a, a fer-se entendre i, i fer-se escoltar, no? I l'equilibri funcional d'una societat depèn en gran mesura de que propor als individus una adequada correspondència entre el seu rol i el seu estatus. Això és el que determina realment el grau d'equilibri de, i de vegades hi ha moltes, molts de conflictes que precisament passen per aquí, perquè es constitues a fer un paper amb una obra de teatre i no et deixen ser tu mateix. Bueno, jo he vingut aquí a passar-m'ho bé i, i resulta que no deixen ni parlar Lo no? que jo faig en tu de vegades <ríe> bueno, avui tampoc estic era parladora eh? sí, estàs més bé per al rol d'escoltar no? sí quan se produeix una situació de conflicte sorge, sorgeix, sorgeix la rebeldia. assumida en forma de rebuig dels rols proposats i d'impuls de transformació que s'arriben a imposar-se, desemboquen en noves distribucions d'estatus i rols sobre bases noves, sobre noves realitats, no? A Ara... ah, això em passa molt. <ríe> Tinc el paper aquest... Si sí, ara amb aquest rol no si jo tinc el rol, per exemple de jo sóc aquí el que mana i sóc a, i te, i me vaig imposant no i faig no te deixo parlar i' te dic bueno és que jo on aquí sóc el que sap més i tu ist'ràs em passant mica amic que iràs empassant. i arribarà un dia que dius, això s'ha acabat, no pot ser sí. <laughs> bueno, i em sembla que et deixaria parlar i al proper programa el fas tu sol i ja està <laughs> no sé no, no sé què passaria. Ara, per exemple, la cita aquesta que fas tu també, jo no, no sabria com dir-la. Ui. Veus, <ríe> ja he canviat el rol. Ara sóc una mica més més passiu, més... Saps, ara et deixo. Ara fa... inclús me puc canviar i fer-me una mica la víctima, no? Oi, què faré sol? Jo sense tu no podia fer res. Sí, home. El català se'm dóna molt malament. <ríe> Podem canviar de rol. Despertar, somiar i viure. La vida és com el teatre. Pocs són actors i la majoria són espectadors que jutgen i critiquen els que viuen. Héctor Tassinari, escriptor mexicà. Despectar, somiar i viure Estan fent obres, no? Per aquí dalt Són, Són actors secundaris Sí, tenim la banda sonora Tenim contratats aquí Un grapat de gent d'actors secundaris Que ens fan una mica el favor de Que uns ens tallen la llum Els altres comencen a fer Fressa per aquí dalt. I sort en tenim del Pere que ens posa música Sí, però com que li paguem poc també està, està una mica en rebeldia també, de tant en tant. I si estem tots rebel·lats, llavors què? Aquí, xau, després, xau. Sí, després és quan hi ha les revolucions, i després és quan realment apareixen nous rols a la vida, no? i nous rols perquè de, després de cada de cada revolució, doncs apareixen nous llocs per ocupar. Els personatges revolucionaris també són com molt llaminers, no? la sí. gent li agraden. Per una part, sí. I després hi ha els personatges dictadors, com ara, per oh. exemple, tots sabem de, eh, un personatge que estan sentint a cada moment, no? en Gaddafi, quin personatge, no? Com, com el veus i el mires i ja sembla... Fa, a lo millor uns, uns anys, tothom es feia la foto un vell per dir cosa, perquè es veu que hi ha un interès, i ara... Com canvia la vida i com canvia, diguem-ne... Home, ah, que tot evoluciona i això també ha d'evolucionar, clar. Què passa que no, després, moltes vegades no sabem allà on i no sabem en quin pa pensen de... Però això els hi passa no. molt als polítics, no? Ara deu haver molts polítics que havien sortit a la foto amb en Galafi sí, sí. I ara deuen pensar, bueno, aquella foto no es pot trencar o què? I sí. Bueno, l'ho fet, fet estar... Bueno, farem una petita repassada amb el tema d'avui, que millor ha quedat una mica... Doncs, podem fes. dir que assumir un rol és l'esforç per adoptar la conducta d'una posició social i per per aconseguir l'estatus en una realitat que ens ocupa. I la representació d'un rol és l'expressió de la conducta d'una posició social que un ocupa realment. <ríe> ens està enteladrant. <ríe> I el fracàs en relació al rol o que es porta conflicte és està produït per la incapacitat de representar aquest rol i per la manca d'atituds i sentiments necessaris perquè la representació resulti agradable i emocionalment satisfactòria. Això ho podíem dir, per exemple, quan una persona, quan una dona, per exemple, es vol fer torera, no?, que es diu... Torera... <laughs> No conec el dona que esvulgui fer torrera. per això, perquè és un rol bastant difícil hi ha algunes que hi són, però què passa que és consigli, per exemple, de cop i volta vaixequés un dia al matí i, i digues mira, vull ser actor d'èxit i doncs tindria un problema molt gran, em posaria malalt perquè no és el meu, no és la meva habilitat no i això és el que passa a la vida quan, quan, quan sentim que el nostre rol no va no va eh, equilibrat o no va seguint l'obra general, no? Dian el guió que es planteja a la societat. Però també si ens deixem portar d'una manera natural agafem un rol que està d'acord amb el nostre entorn diguis, amb el decorat. Si no són rígids i són molt polímetres i ens deixem guiar i no tenim por a, a emprendre doncs, bueno, per què no? Un pot canviar de rol eh a la seva vida, això també, diguem-ne, que és san, no? que, és, que és bo, inclús. Mm. Els conflictes de rol es ressonen a través de dues tècniques. La racionalització és un procés mental i psicològic per al qual l'individu refineix inconscientment la, la situació en termes més acceptables. Arribant a creure-se honestament les justificacions. Per exemple, el polític que realitza de, declaracions contràries a la seva ideologia. Fins que al final s'acaba creient el que diu i, i pensa que el que diu és el millor per a tots. L'exemple podem dir en Zapatero, no?, que últimament parla molt de la crisi, posa els seus raonaments, encara que, es, que estigui molt en contra del seu ideal no?, de, com, a, com a polític d'esquerres. Però al final això, què passa? Que, que potser diguem-ne, lleugera una mica el conflicte perquè permetin ignorar-lo. Encara que no desaparegui, però simplement es dissimula la seva assistència, Com passava amb la crisi, no? Que tothom... Que Zapatero deia que no existia i tal, i bueno, és, diguem-ne, una, una manera d'evitar el conflicte de rol, no? De, una, una altra manera seria el separar-lo. Eh, per exemple, hi ha rols que són conflictius i els eh, podem posar en diferents caselles. Una conducta perquè no xoqui amb l'altre. Per exemple, una persona que, que és un policia i que ha d'actuar d'una manera amb molta contundència durant el dia i després, per exemple, arriba a casa i es treu l'uniforme i després es para o, és, o forma part de la família amb la parella clar, i, i diu, bueno, això era, per això existeixen els uniformes, no? deixo l'uniforme, deixo el meu rol i ara sóc una persona molt tranquil·la, molt pacient, molt, equili molt equilibrada o sóc molt, molt tou, no? I després ara demà em poso l'uniforme i a lo millor sóc disturbis. Mm. imagina quin canvi la incongruència de l'estat es produeix quan, quan un dels diversos rols es contradiu amb la resta i aquesta incongruència origina fracàs i i normalment és quan trobem una discordància entre el que nosaltres volem fer i el que, el que ens permeten, no? Si estàs treballant en una empresa per exemple un producte i a tu no t'agrada aquest producte i volties fer-ho públic, no? Però clar el que has de fer és estar discrepes, però no ho pots dur a terme, no?, perquè te fiques en problemes i després és el que... I això te pot afectar, en certa manera. Mm. Això passa molt ara. Sí. Que tothom agafa una feina qualsevol, del que sigui. Sí. I llavors es troben que no els agrada, però ho han de fer per força. Bé, doncs avui ha sigut un programa així... No, de moment no ens ha trucat ningú. Deu estar representant el seu paper a la vida, com tothom... <laughs> O potser que no han sentit el telèfon. El tornaré a repetir el 972-62-4303. <fixi> Mirada de prop, la vida és una tragèdia però vista de lluny, sembla una comèdia. Charles Chaplin, director, actor, escriptor anglès. Despertar, somiar i viure. Mira, el Chaplin també és polímata. M'ha uh -huh. fet un tot de coses, aquest senyor. Com n'hem de temps avui amb aquesta improvisació que hem fet, que hem anat bueno, a fer el carrejillo? Són tres quarts onze. <ríe> hem, enganyat, hem enganyat a tothom i diem, bueno, saps què, que avui no hem pres cafè i tallem i... No sé si ens donarà temps de posar la cançó. Podem posar una, una estoneta encara que podem parlar sobre, si, si ens bé. Ens doncs posarem una cançó molt teatral, que lliga amb el tema d'avui, popularitzada el 1946. Sí. Inicialment no es pensava que fos un èxit, però es va convertir en uns dels temes preferits del públic en aquells temps. Degut a la seva popularitat, és la cançó insígnia d'Edith Piaf, de Via en Rosa. Des yeux qui p'han baissé un rire qui se perd sur sa buche. Voila le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Sans que faire quelque chose a Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle toujours. Bé, mentre escoltem aquesta cançó molt maca i molt tranquil·la doncs anem avançant una miqueta més Molt bé, endavant Quin remei tenim per avui? Doncs avui tenim un remei ara hem agafat una mica la línia de remeis molt senzills com l'altre dia que vam parlar del gel per les contusions i cops i així i avui tenim un remei molt senzill que es feia abans es feia molt i que com molts, moltes coses bones van perdent i no ens adonem compte dels seus beneficis i Poser el mi estem massa ocupats i no ens en recordem d'aquestes coses, no Avui ho proposo, sabeu aquell dia que ho treballava molt amb el cap amb mal ornador o simplement teniu lo que estiu vulgarment, no? el cap calent allò que tens el cap és pes i arribes a casa i, i dius, deixa'm avui, estic una mica saturat, no? Doncs hi ha un remei que és molt fàcil. Agafes un, un cos i una palangana o així i agafes i poses aigua a escalfar molt calenta i pots afegir una miqueta una essència, per exemple, ara que és el temps, no agafes una branca de romaní i la poses a l'aigua i amb tota paciència si vas ficant els peus allò que crema, que crema tenir una mica, poses un, poses l'altre i vas deixant, vas deixant. I això té un efecte miraculós. Si ho proveu, uh, us, us en recordareu d'això que dic, no? Arriba un moment que ja ho diuen, cap calent, peus freds, no? Doncs, doncs si fa ser aquesta, aquest remei, doncs veureu com el cap, mica en mica, va baixant la seva intensitat, i és com si el refredés una mica, i agafeu aquesta sensació de oh, que bé, no? és allò de posar un bany de peus Ho oh, provaré avui <ríe> sí que els divendres són dies una mica doncs és d'aquelles coses que perquè són gratis i són molt senzilles deixem de fer no? i realment són tenen un efecte jo cada vegada que, que em poso me rebo, dic, avui ho faig me rebo aquesta satisfacció de les coses senzilles però que realment tenen tenen molta importància doncs ho provarem Convidem els oients que ens escolten o, uh -huh. o els oients que no ens escolten <ríe> a, que ens facin saber doncs, si proven aquests remeis que vas dient cada setmana sí. que ens diguin aviam quin resultat els hi dona. Segurament que molt bo. És com aquell que també estem preparant aquell llibre que tenim a mitges, no? Sí, llegint. sí, a mitges, a mitges <ríe> està. <ríe> uh, estem realment fent aquest experiment de llegir-lo nosaltres, de posar en pràctica lo que, que està escrit en aquell llibre, es diu El Poder, i i un cop que nosaltres experimentem els seus efectes, ho regalarem a una persona que ens truqui i, i que estigui disposada també a llegir-lo i a posar-ho en pràctica. És un bon regal. I aquest espai que agrada tant a la gent i així, i que sempre ens fa reflexionar, què ens aporta avui? Un conte que es diu una escolta molt especial. Bé, t'escoltaré molt especialment. Ara em toca a mi, escoltar. Gràcies. Somiar i viure. Navi que vivia en una habitació d'hotel al mig de la ciutat de Buenos Aires tenia fama de saber escoltar. Estava permanentment sol·licitat per una gran quantitat de persones que s'acostaven a explicar-li els seus problemes. El vell els mirava atentament als ulls mentre relataven els seus problemes o simplement allò que li explicaven. les persones sortien d'aquella habitació reconfortades i trobaven un camí per començar a solucionar les seves dificultats. Una vegada, un jove periodista va sentir parlar de la seva fama i va anar-hi per fer-li un reportatge. Aquest noi no tenia cap interès en explicar-li cap dels seus problemes i només es preocupava de fer un bon article pel seu reportatge. Només d'arribar va començar a fer-li preguntes diverses. I la seva sorpresa va ser enorme quan va observar que el vell no li contestava cap de les seves preguntes. L'ancià no responia res de lo que li deia el noi. Després d'uns minuts, el periodista es va donar del que estava passant. Es va aixecar de la cadilla i donant un fort cop sobre la taula va cridar. «Vostè és un embaucador. No pot escoltar. És sort». No contesta perquè no escolta. D'on tret la fama que té? El veí va sentir els crits i va aparèixer per veure què passava. El noi li va preguntar a qui volia enganyar aquell vell sort. I el veí li va respondre. No vol enganyar ningú. És veritat que aquest senyor es va quedar sort fa molts anys. Però tot i això, ell mitjançant la seva pau interior i la calma exterior, aconsegueix quelcom molt important amb el seu somriure, la seva mirada i actitud, provoca que, a l'explicar-li les coses, anem descobrint el que hi ha dins de cadascú. Ens ensenya a descobrir la pròpia veu interior. Despertar, somiar i viure. I viure. Molt que Compte uh, parla una mica de lo que és l'escolta activa, no? Uh -huh. De com el poder d'una persona que sap escoltar d'una manera oberta i sense emetre judicis pot canviar la vida. La aquest, I aquest avi era un coach, no? Actualment se sí, n'aniria coach. Sí, exactament. Això és una de les eines i realment és molt difícil poder escoltar d'una manera sense interpretar o sense jutjar a la persona que tens al davant. Mm -hmm. Una gran feina. Mm -hmm. Tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola, bones, què tal? Saps oh. la Jordiña? <ríe> Avui ja sabia que trucaries. Quan venia cap aquí conduint, ja m'ho imaginava. M'ho he decidit Què tal? Bé, bé, bé. No, el trobo interessant, lo de, lo del teatre de la vida. La setmana passada no, no m'imaginava doncs, que anés així, el programa i, bueno, sí que em sento identificada en en molts dels rols que heu anat explicant, no? Mm -hmm. Incluso, vull dir, a vegades, doncs és això, no? Quan surts amb les amigues eh, ets d'una manera, quan surts, per exemple, amb les amigues i la parella... Ei, és una altra, eh? Una altra, i no es que deixis de ser tu mateix, sinó ets mm -hmm. tots els els papers ets tu, no? També. És clar. Que és el que o sigui, quan potser interpretes un paper i que no, no et sents tu és quan hi ha això que dèieu no? aquests conflictes sí. mm. no, no, molt bé no, <ríe> que, que és molt interessant el tema doncs moltes gràcies per explicar-ho aquí en directe Gràcies, Jordina. Res, doncs tindràs un regal per haver trucat? Sí, mira, per, per haver trucat tindràs un, un regal que és un, regall, un regal personalitzat de l'herborari Duque d'aquí de, de Bagú. Ah, sí? Que a la plaça de l'església número 10, al primer pis, uh -huh. i això consisteix en un massatge amb pindes o esferes, o... A veure el que, que t'ofereix doncs, aquesta professional, no? En tinc un cas l'espera. Sí, les pintes són com unes bossetes que dintre segons el, uh -huh. el mal que tens, o si, si vols descontracturar o si vols relaxar i posen diferents uh, herbes medicinals uh -huh. o espècies, llavors sí, et fan el massatge amb aquestes bossetes. Oh, sí. En Aquí trobaràs a la Laura, que ja, ja veuràs que t'oferirà, o t'oferirà un dels seus serveis, t'ho podràs triar. Trobo que és un regal magnífic, i, I, i realment això, aquest paper sí que l'interpretaràs molt bé. <laughs> Moltes gràcies. Que ho disfrutis. Doncs molt bé. Una abraçada. Gràcies, fins demà. Adéu. Adéu. Adéu. El programa va una mica relacionat també amb d'avui, ja que és l'expressió a través de les arts. El que passa que de vegades quan fem recerca ens trobem amb moltes sorpreses, no? Perquè jo que, sí. aquest programa d'avui, abans de fer la recerca d'informació, tenia una idea i, i després m'ha mm. canviat i he bueno, i té molta profunditat també. I de, sí. realment hi ha tants de matisos, hi i el personatge o els papers que es poden, són tan rics que de vegades no sé si avui han sigut prou bons actors per arribar Sí, també ens hem concentrat una mica a dalt de l'escenari, però també mm -hmm. em passen moltes coses fora de l'escenari. Exactament. L'encarregat de les llums, sí. el pati de butaques, els espectadors, sí. el guionista, sí que aquest, com et deia abans, hi ha una cita que em va fer molta gràcia, mm -hmm. que diu que si la vida és un teatre m'agradaria que el... Que el... Que l'apuntador parlés una mica més alt. Sí, sí de vegades l'apuntador aquest fent referència a l'alter ego, no? Que el mm. tenim a dins o tenim a, a aquella part de la nostra personalitat que es fa d'observador i que realment guia. Mm. I molta gent la té una mica fluja a la veu, no? Que no, no ho escolta molt bé. Mm. S'ha de pujar una mica el volum ja està. Doncs bé, per, per avui arrodonir aquesta obra que hem representat i que vagi el taló d'una manera i que podem donar-li un final, doncs... Uh, aquest final és una mica... és bastant apotiòsic, eh? Sí. Eh? Jo el trobo amb no. molta força... Molt bé, doncs a veure què, què ens aportes avui, Laya, en aquest sentit, per finalitzar el programa. Sí, porto una cançó que, bueno, també molt teatral, molt en la línia del programa d'avui, i crec que per acabar doncs, ens deixarem un bon gust de boca. És extreta la cançó de la pel·lícula Cabaret, musical dels 72, dirigit per Bob Foz, i protagonitzat per la poderosa Lais Aminelli, és, uh, bueno, tots coneixeu aquest musical, segurament. Ha tingut molt d'èxit arreu del món. I la cançó d'avui és aquesta. Ja la vida és un cabaret. Comença a sonar. La vida és un cabaret. L'Aisa Minelli. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. To the cabaret Put down the knitting The book and the broom It's time for a holiday Life is a cabaret Oh chum Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating right This way your tables waiting what goods committing some profit of doom to wipe every smile away my fizz a cabaret chum so come to the cabaret i used to have this girlfriend known as elsie with whom i shared for sorted rooms in chelsea She wasn't what you'd call a blushing flower As a matter of fact, she rented by the hour The day she died, the neighbors came to snicker Well, that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen I think of Elsie to this very day I remember how she turned to me and said What good is sitting all alone in your room? Come hear the music music play life is a cabaret old chum come to the cabaret and as for me and as for me, I made my mind up back in Chelsea Restaurant Cal Antoni, a Vall Llobrega. Us oferim esmorzars de forquilla, menú diari de dilluns a divendres, cuina mediterrània i cuina casolana, especialitat en arròssos, pastisseria d'elaboració pròpia, feta a casa, menjar per emportar i, a més, si voleu fer celebracions i banquets, els podeu encarregar. Tot dins d'un ambient tranquil i molt acollidor. Per a reserva de taules, truqueu al 972-319506. 972-319506. Recordeu, restaurant Can Antoni, a Vall d'Obrega.